Bun, să, aș vrea astăzi să să vorbesc despre un subiect e Ultima seară de oxigen din anul ăsta Pentru că vormea United După aceea toți împreună următoarele, următoarele țări Aș vrea să deschideți la doi împărați Capitolul 2 Și o să citim un pasaj Care, care n-am predicat niciodată Așa că e un pasaj Care poate l-ai citit și tu Dar l-ai trecut cu vedere Ce se poate predica din pasajul ăsta Haideți să ne uităm la pasajul ăsta Doi împărați, capitolul 2 Începem cu versetul 19 Câți v-ați bucurat de zăpadă? Câți nu v-ați bucurat de zăpadă? Nu v-ați bucurat O sună Mona pe Nicol Și zice Uau, ce fain ninge Era supărată că ninge și toată o ninge când merge acasă Și e fan de aia cu mașină Noi toți suntem uzi Da O fost interesant oricum joi O ploua puternic toată ziua trebuie să-mi la mașină și în ploaie am dus oricum și după aia o nins puternic seara, a fost interesantă zi, mai ales dacă aveai de mers prin oraș. Fuh. Ați găsit doi împărați, capitolul 2, ați găsit? Doi împărați, capitolul 2, versetul, începând de la versetul 19, versetul 19, doi împărați, capitolul 2, versetul 19, scrie așa. Oamenii din cetate au zis lui Elisei,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 sau a fi sterb, da? Și apele au fost vindecate, versetul 22, până în ziua aceasta, după cuvântul pe care rostise Domnul. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care rostise Domnul. Și mergem la proverbe. Margeți la proverbe 4 cu 23. Proverbe 4 23. Proverbe 4 cu 23. M-au plăcut mult chestiile alea care au citit FIVI, au fost superb. Deci dacă faceți alea, sigur vă angajează oamenii, deci chiar fiecare angajator caută astfel de personaje. Proverbe 4 cu 23. Foarte tare. O să vreau și eu alea. 4 cu 23. Spune așa Păzește-ți inima mai mult decât orice. Dacă o să păzești ceva, ce spune? Păzește-ți inima. Căci din ea ieseți voarele vieții. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Mai mult bicicleta, mașina, casă, câșt din ea iese zvoarele vieții. Amin? Haideți să ne rugăm și uh, vom începe călătoria noastră în cuvânt. Tatăl, îți mulțumesc pentru seara asta, îți mulțumesc, Doamne, că pot vorbi și îți mulțumesc, Doamne, că dinții mei devin tratati și Tu îi vindeci. Mă rog, Doamne, ca Tu să lași ca cuvântul Tău să fie proaspăt astăzi să aduci un cuvânt Rema, un cuvânt nou pentru fiecare. Și Doamne, mă rog ca tot să ne în prezența ta să se manifeste printre noi. Șoia, Doamne, în timp ce vorbești tu să lucrezi cu semne și minuni și tu, Doamne, să te atingi de noi, de nevoile noastre și să le împlinești tu. Mă rog, Doamne, ca cuvântul tău să fie viu și lucrător în inima noastră și mă rog ca să dorim nu doar să fim niște ascultători în seara asta, ci să fim niște împlinitori ai cuvântului tău. Nu doar să ne gâtile un pic la urechi, ci Doamne, chiar să dorim să l împlinim viața noastră că să primim, domne binecuvântarea ascultării tale. Și vă mulțumesc că vei lucra, îți mulțumesc că te vei folosi de mine și în minutele care au mai rămas, domne. Mă rog ca limba mea să fie ca pana unui scriitor iscusit în mânăta numele lui Isus. Îți mulțumesc. Amin. Aș vrea să vorbesc dacă luați notițe, aș vrea să vă notați subiectul din această seară, de la blestem la binecuvântare. De la blestem la binecuvântare. De la blestem la binecuvântare. De când am fost mic, apa, mi-a plăcut apa. Normal, ca și copil, când înveți și apa minerală și după înveți și de sirop și când a venit Coca-Cola, nu mai vorbesc. Coca-Cola a schimbat complet, ca și copil, imaginea de băutură. Și acum îmi aduc aminte cu plăcere când a venit unchiul meu din, din Ungaria. El fugise peste graniță în timpul lui Ceau și au venit apoi, noi după Revoluție, nu mai țin cum, și ne-au dus o sticlă de Coca-Cola. Vă imaginați? Deci e fost de ceva... Deci parcă, nu știu, parcă au dus ceva mașină nouă în casă. Deci am pus acolo, pe, și acum m-am duc aminte, pe, pe masă de la bucătărinii. Uita, măi, Coca-Cola. Ei, noi am mai văzut Coca-Cola, au venit niște niște musafiri la noi, mai veneau așa evangheliști din, din America și uh, aveau bagaje și prin bagaje tot mai vedeai de ăsta de, de, de, de la doze, știi, un Coca-Cola, te ne uitam, oh, ce e ăla, era o lor, nu ne dădea, nu știa că noi tânjeam după o doză de Coca-Cola, nu le a zis că ne era rușine, nu ne dați, nu facem schimb, ceva matchbox, vă dăm dar mi-aduc aminte când unchiul meu a dus și am văzut Coca-Cola, un sticlet de 2 litri și acum mi-aduc aminte și acum era cum o împărțim știi? Era, era, încă, nu că, ba, era și lige, era mică nu știu că îi plăcea ea atunci dar uh, mi-aduc aminte că am zis că nu-l bem totodată, ce prostie aia lăsăm așa pe o săptămână știi? și uh, am luat fiecare câte un pahar mi-aduc aminte a, da, era paharul, dită mai paharul și am decis că fiecare be numai câte atâta at at at at at at at at pe zi și-a împărțit fiecare câte un pic de Coca-Cola și, și cum trecea un pic, erau o linie pe unde am fiecare până la linea nu depărsește nimeni linea și de-a Coca-Cola și data săptămâna atât am văzut sticla 2 litri nu știu dacă voi vă mai duceam uite când ați bu voi prima sticlă de Coca-Cola Poate la voi dintr-o dată au venit așa belșug, la noi au venit așa că au adus onchiul din Ungaria. Dar mi-am mi adus aminte cât de mult ne-o plăcut și cât de, oai ce ne-o plăcut sticla asta și cât am, am iubit-o și cât am ținut acolo în frigider. Și vă dați seama, dacă o ții deschis o săptămână, ultima când o bei, știți voi cum mai bine arunci la gunoi, nu mai are nici gaz în ea, nu știi ce îi. Dar nu no, ne-o plăcut, a fost Coca-Cola. Nu știam noi să băgăm apă minerală, să mai facem un pic mai cu, cu bule de aia, ce să facem ca să o reînviem, știi că era ca moartă, Coca-Cola moartă. Ei, dar după ce, după ce uh, am crescut, am mers în Statele Unite, prima dată în Statele Unite, noi, aici toată lumea când te invita undeva ții minte, când... de un priet de villa o Coca-Cola, nu vă duci dacă vă duceți aminte și mergeam ții minte la ABC. Coca-Cola, vă rog. Suntem acolo, ne desfăceam Coca-Cola de ăla la sticlă, vă aduceți voi Nu știu. Eu ne deschideam, suntem acolo și vă rog, Coca-Cola, eram așa mândri la Coca-Cola. Și ajung în America și, uh, uit pe ăștia americanică, vor încep să vorbească împotriva lui Coca-Cola. Ce au Coca-Cola, că e bună Coca-Cola? Și au început să spunem că, de fapt, o Coca-Cola, tot asta a început e poison, e o travă și începeau să-mi demonstreze cum atunci când se curăță, nu știu, pe autostradă vin și este se întâmplă ceva, sânge, vin, toarnă Coca-Cola rezolvă Coca-Cola problema cum curăță părți din motor pune Coca-Cola, imediat e curățat mai bun decât orice uh, Ariel sau orice pune Coca-Cola rezolvă Coca-Cola orice mizerie, orice problemă Știi? și atunci în statelui te-mi am dat seama că de fapt poate fi Acum nu vreau să aducă, lucrați cineva cu Coca-Cola, nu am mic cu coca nu vă spereați. Numai vreau să zic că folosită și dacă bei mult, într-adevăr poate fi foarte dăunătoare, e ca un fel de otravă nu? Și la început nu cred că niciodată nu vedeți la televizor făcut reclamă că vezi că beţi o travă, nu nu se face dar când încep să vezi să studiezi, încep să te documentezi cum a fost noi în America, acolo am, am încetat să mai bem așa de mult Coca-Cola şi am revenit înapoi la băutora românului, la apă care am înţeles și e mult mai sănătoasă decât orice alt suc eu am, fost, eu am fost foarte denajat, am mers în Ungaria acum când am mers de aniversare noastră și ne-am oprit la Lidl La Lidl am să ne luăm ceva pe drum Să, să ne luăm ceva de mâncare Și ne-am luat Am văzut la promoție un Ice Tea Un Ice Tea Cu 60 de forinți, La un litru jumate Cât e 60 de forinți, Un leu, cam așa, un leu no, Imaginați-vă, deci, la Lidl Un Ice Tea cu 60 de, de forinți un leu, nici apă nu găsești cu un leu cum? nu ne-ai bă că eram curios am zis hai să nu luăm un, luăm trei lei să bem că dacă tot e așa ieftin și venim noi liniștiți pe drum înspre casă beam ori, eram însetați bea ori, beam eu to vedeam că ceva nu e regulă cu gâtul ce ne afectează? bă ne-au început să ne doară gâtul Încep, și am, nu mai îl bem, dă incredibil. Și deci nici n-am putut bea o sticlă, așa de dăunător de era. Îți dai seama, ziceam, mă, n-am mai bine luat apă. În? E mai bună apă. Chiar dacă uneori, apă care e îmbuteliată, uneori îi de la robinet. Deci trebuie să fim sigur de sursa care, îi mai ales când am auzit, am citit în America, și reclamele care îs... Acum spunea David că el călătorește cu firma lui prin țară și tot, cu un microbus, tot vede cam unde sunt buteliate la noi apele minerale, știi? Dar uh, spunea, în America, uh, multe zici arată reclamă, apă de munte, apă e de acolo din Chicago, de la exact de unde s-a și ăștia la, la, ăsta, la sistemul public, de exact de acolo bagă și ei. Dar uh, la noi sperăm să fie, dar... Apropo de apă, asigurați-vă că sursa e bună, e nu e de la robinetă băgată în sticlă de flacon de ăsta de plastic. Dar atunci când am mers mă gândeam, oare oa ea îi? Și chiar ne-am simțit rău, deci la nu puteam vorbi, parcă nu știu ce o pus în iced tea ăla, așa că am mare grijă când mergeți la Lidl ce iced tea-cumpărați, ăla care e foarte ieftin, probabil că nu o să fie foarte bun. Așa că mare grijă, noi de, uneori ne mai, asta, încercăm promoțiile astea, dar uneori nu ne iese, că îi dăunător. Așa că în povestea noastră, cam tot așa, în, în, în cetate Ierihon, uh, niște oameni și-au dat seama că au mers, mers la izvor și uh, în timp ce mergeau la izvor și-au dat seama că apa e rea. Nu-i bună Și un izvor la care apa nu-i bună Ce faci cu ea? Nu-i bun nimic mă, Pentru că un izvor ar trebui să fie curat Să-ți dea apă bună Cât ați băut apă de la Unde este aici? Mă? De la Nu ești bine De la timp, așa e puterău Dar și uh, uh, Cum mergi spre peștera urșilor uh, Cum? Ceica Ceica mă. Cât ați băut de la ceica? Ei, cred, tot am aceeași, parcă, cel ca am aceeași vântână, știi, o lovit. Uh, oricum, un miros uh, super nașpă, știi? Dacă e uh, ultra nașpă, e a fost un cuvânt care cineva a inventat, ultra nașpă. Și oamenii merg acolo, eu nu știu dacă le face bine sau nu mă, au zis bătrânilor că le face bine, dar merg, dom'le, cu bidoanele, numai apă de acolo beau, nu știu cum miroase la e în casă, dar în izvor miroase rău, asta pot să vă spun. În Statele Unite am dus pe un american un păstor, Don Curry, mi-aduc aminte și cum l-am dus la peștera urșului și tata să se laude cu ce avem în România. Ne oprim la Ceca și ai doamnță gușită se apropie el... Zice, asta miroase ca apa noastră De la noi, zice, din măsina Zice, cum? Și gust exact ca la noi zice, Noi noi asta apă când forăm Asta e apă pe care avem și noi nu știm cum să scăpăm de ea Și voi o bezi, zice, știi? Deci, asta e Deci ei nu știu cum să se scape de apa asta Și românii o beau puternic, e bună pentru stomac Rinic și toate celelalte Dar în cetatea Erihon era un izvor care era, nu era bun. Și ce se întâmpla? Istoricul Iosef îți scrie despre izvorul ăsta, era interesant izvorul, pentru că izvorul aducea deci moartea multor lucruri. Dacă udai plantele cu apa asta, ăsta e interesant, poamele cădeau înainte să se coacă dacă uh, le dădeai apă la animale și animalele uh, nu mai, deci, uh, le pădau fătul. Uh, de asemenea, femeile care beau din apa asta uh, pierdeau sarcina. Era foarte incredibilă apa asta. Era o aplă blestemată. Și în seara asta vrea să vedeți cum au trecut de la blestem la binecuvântare. Pentru că s-ar putea, fără să-ți dai seama, în viața ta să ai, să ai un blestem, să fie ceva acolo, că nu e cum ar trebui să fie. Apa ar trebui să dea viață. Dar apa aici aducea moartea. Și care a fost să vreau să vă arat ce au făcut acești oameni, ce poți face tu ca să ajungi de la blestem la binecuvântare. Pentru că aici e ceva ce poți tu face. Și Dumnezeu vrea să-ți arate astăzi cum poți tu trece de la blestem la binecuvântare. În, în uh, în Biblie veți vedea că de multe ori femeia care nu putea naște copii era considerată blestemată. Așa era considerată pe vremea. Și țara care, despre care se spune că era stearpă era considerată o țară blestemată. Așa că vedem o cetate și vorbim de cetatea Ierihon aici. Cetatea Ierihon era blestemată din cauza apei. Sforul de apă era era uh, O Imaginați-vă că, și aș să înțelegeți de ce e important apa, imaginați-vă că, că la voi în robinet, cu apa care voi faceți, o să schimba vocea mea, cu apa care voi faceți mâncare, faceți ceai, imaginați-vă când ea ar fi o travă în, în sistemul apei aici la noi, în municipiu. Vă dați seama că toți am fi afectați rapid, că puțin sunt cei care au fântână proprie în oraș, nu? Hai că dincolo la bloc, unde e fântână, nu? Și așa că aș vrea să înțelege și cât de importantă e și... Vreau să vezi, oare nu cumva, există ceva în viața ta, de ce nu ești neroditor, de ce nu îți merg, cum ar trebui să meargă lucrurile și cum ai putea trece din starea asta de blestemat într-o stare de binecuvântat? Pentru că sunt câțiva pași starea stare de binecuvântat. Primul lucru care aș vrea să îl notezi în trecerea asta, cum ajungi de la blestem la binecuvântare, Este e primul lucru este să recunoști că ai o problemă asta e primul lucru să recunoști că ai o problemă și asta e cel mai greu pentru că majoritatea nu, nu trec de primul pas de-aia rămân neroditori de-aia rămân neproductivi de-aia nu, nu realizează nimic în viață la urmă-urme, asta înseamnă neroditori, ne, nu faci nimic faci multe, dar nu produci nimic te fugi Ești foarte, ești foarte ocupat La tineri implicați Vorbeam despre exemplul ăsta Spunea că uh, Un proverb zice, Albina Albina îi uh, lăudată Țânțarul îi lovit Amândoi îi s ocupați Și Țânțarul și Albina De ce Țânțarul îi lovit? Că nu, eficient. nu? e eficient Albina e eficientă Chiar am văzut la Doctoraz La Doctoraz Doctor show au pus nu știe tratament acum îl lasam să, să, să muște albinele și un tratament cu albine și pune albine și te mușcă aici și uh, e foarte fin. Deci albina i-a lăudat foarte tare, da. Albina i-a lăudat, țânțarul îi lovit. Amândoi s-au ocupat. Și aș vrea astăzi cum văm poate să să vezi, Dumnezeu vrea săs vorbeamă ce cum ai putea și tu fi mai eficient, mai Roditor, mai productiv în ceea ce mai eficient în ceea ce faci. Adică degeaba faci multe lucruri și nu ești eficient, n-ajungi niciieri. E ca și e, e, când mergi la, la sală și alegi pe treadmill. Voi, te, te, te transpiri, dar ce ai făcut? N-ai efectiv atât, că te-ai te transpirat și ai arzi calorii, dar n-ai văzut nimic. Acum poți să vezi că este emisiunea de-alea, te poți să la televizor, cum mergi prin pădure, filmează cineva și parcă virtual ai mers și tu pe acolo la prima parte îi să realizez că ai o problemă și aici eu lucrând cu tineri, vă spun un lucru aici cea mai mare, mare dificultată pentru că nu recunoaște că avem o problemă Ni e greu să recunoaște că avem o problemă pentru că am vrea să punem această fațadă față de ceilalți sunt ok, okay. și eu <gântu -i> îi văd cum ești super ok sunt <gântu -i> ok Și e interesant în pasajul acesta Și dacă urmăriți În pasajul ăsta veți vedea Că vin oamenii și zic următorul lucru Foarte interesant Spun așa Iată așezarea cetății este bună După cum vede domnul meu Adică exteriorul Așezarea cetății este bună Exteriorul e ok E super ok exterior Din exterior Parcă totul este ok Parcă îți merge bine Dar eu vorbesc despre problema ia ta care toști o ai. Ma mai prima primul pas este să recunoști că e o problemă. Cum ai să vă dau un exemplu când îți dai seama că e o problemă. Dacă tu ca băiat vine o fată drăguț seamăța ta și dacă cum o vezi pe această fată drăguț seamăța ta crește pofta, mai o problemă. N-ar trebisi să te uiți la o tânără cu poftă. Și voi, fetele, vă când se uită cu poftă. De la pantofi până sus în creșterul capului și înapoi. Fetelor, când vedeți un băiat drăguț, trece pe stradă, îl vezi și ai poftă în ta, ai o problemă. Nu-i normal asta. Exemplu, că tu ca băiat mergi pe internet și nu poți să mergi pe internet fără să intri pe site-uri porno, ai o problemă primul pas este să recunoști că ai o problemă până când nu recunoști că ai o problemă nu avem, nu ai cum să treci vei rămâne la nivelul de blestemat vei rămâne la nivelul ăsta deci eu vreau să vorbesc tinerilor care vor să treacă la binecuvântare vor să poată să spună domnule sunt binecuvântat dar primul lucru este să recunoști că ai o problemă asta e primul lucru ăsta e cel mai greu aici am putea sta să vorbim două ore de ce tu nu recunoști că ai o problemă. Dar alt exemplu. Vine prietena ta cu o haină care o a cumpărat-o din lotus și mai faină ca a ta. Și tu ești invidioasă că de ce are ea mai faină haină ca mine? Ai o problemă. Dacă nu poți să-l vezi pe prietena ta mai bine binecuvântată ca și tine, ai o problemă. Ai o problemă. mă cum dacă recent de un frate, sunt doi frați, unul de frate și o mașină mai tare ca acelui lat. Și fiți atenți, e foarte interesant. Fratele ăsta mai micare, care nu are așa faină mașină ca ăsta, fratele mai mare, nu mai vorbește cu el. Dar e adevărat, eu nu vă spun minciuni, e adevărat, nu mai vorbește cu el. Nu, nu credeți că e o problemă? E o problemă. N-ar trebui să fie așa. N-ar trebui să fie așa. Așa că primul lucru Îi să recunoști că ai O problemă Oamenii aceștia din Erihon Ei puteau, puteau să vină la omul lui Dumnezeu La Elisei și îi spună Auzi, uite-te la orașul nostru Nu-i frumos? Aici aducem bine mă Dacă te-ai mutat și tu la noi Elisei Ai duce ce și zice, bine, aici e un raș fain, mă, poți să te liniștit aici. Nu ori făcut așa, o uite-te, într-adevăr, așezi de are fi, faină, uite-te la priveliște, într-adevăr, din exterior pare foarte, foarte tare. Dar avem o problemă, zic oamenii. Apele sunt rele. Apele sunt rele. Wow, uh, ape e important pentru că e sursa vieții. Fără mâncare poți să poți să merge destul de mult timp. Dacă vă uitați la Discovery, veți vedea foarte mulți oameni au rezitat fără mâncare, mâncat atât coji și tot felul de scoarță de copac și rădăcini și așa. Deci tot reușești să trăiești mult timp, dar fără apă. După trei zile e problemă. Pentru că corpul nostru e făcut majoritatea din apă. Are nevoie de apă să funcționeze de la creier toate organele. Și că apa e vitală vieții. Și ce îi spune oamenii lui omului Dumnezeu. Zice, auza, apele să rele. Dacă nu sunt bune de băut. Nu de băut. Aveam o problemă, Elisei. Știu că ne-ar place să zice că totul e ok. Dar aveam o problemă. Stai, hai să vezi. Deci zvorul nostru e otrăvit. Și asta e primul lucru care tu trebuie să realizezi. Să recunoști am o problemă. Până când nu recunoști asta, Nu, nu, nu avem ce să trecem la următorul lucru. Pentru că trebuie tu să-ți dai seama că ai o problemă. Eu nu te pot convinge. Poți să stai aici oră să-ți arat. pot să-ți că ai o problemă. Dar tu trebuie să crezi. Eu am o problemă. Eu vorbesc ca unor tineri care chiar ar vrea să facă ceva cu viața lor. Chiar ar vrea să împlinească visul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie roditor, vrea să fie productiv, dar nu poate să te folosească cât timp tu nu recunoști problemat. Ești blestemat. Și blestemul acesta este și rămâne acolo din faptul că nu recunoști că ai o problemă. De multe ori mă întreb cu tine și întreb pe tine, cum ești? Bine, dar cum e spiritual? Că eu eu nu-s doctorul tău să-mi întreb cum ești cu sănătate, eu sunt, o, eu sunt omul tău, liderul, care aș vrea să-mi întreb de cum ești tu spiritual. Spune-mi cum ești. Ce unii tine începe să mai gândesc, mă să... E ca și doctorul meu, ce spun? că el își cam dă seama. A zis, atunci când mergi la dentist, nu trebuie să-i spun eu, te dentistul se uite la mine și își cam dă seama după dinți, mă, te cam doare ăla, eu o gaură mare dintele ăla, te doare. Așa îți știu eu, după o perioadă, după ce zeci ani lucrez cu tineri, îmi cam dă seama cine e ok și ce nu e ok spiritual. Că încep să îți dai seama de anumite lucruri, încep să îți dai seama cum arată un tânăr Pasionat pentru Dumnezeu, cum arat un tânăr care are pasiune, care îl vrea pe Dumnezeu, care îl dorește să-l să slujească pe el. Îmi dau seama că lucrez cu tineri de 10 ani. Îmi dau seama. Așa că nici pe doctor. Merge doctorul, ce te doare? Mă doar nimic, că-s bun. Stai să facem analize, să vedem. El își dă seama imediat. Uite-te, ai probleme la inimă, nu te speli pe dinți nu te speli pe față și, El îți spune că El e în domeniul Lui așa că primul lucru în seara asta nu ați venit la dentist, nu ați venit la doctor a venit la Dumnezeu Dumnezeu a pus niște oameni aici care să vă îndrume pe voi spre El, să vă ajute și primul lucru care va trebui să face e să se recunoști, ai o problemă Pentru că eu mă refer la cei care vedeți că credeți că ar trebui, poate trebuia să fac totuși mai multe, poate ar trebui să fiu un pic mai răduitor. N-am adus pe nimeni la Hristos, de cinci ani sunt în biserică, nu a venit nimeni la Hristos, ar trebui să fiu un pic mai roditor. Nu știu, ar trebui să spui și întrebarea asta. Sunt de trei ani în biserică, de două ani, n-am putut invita pe nimeni la biserică. Ce va poate nu e ok. Și aici putem vorbi despre a fi roditor. Deci primul lucru e să recunosc că e o problemă Al doilea lucru care aș să vedeți din textul ăsta, foarte interesant, al doilea lucru care aș să recunoașteți și să vedeți din pasajul ăsta, este că Biblia spune că oamenii din cetate au zis lui Elisei. Al doilea lucru, dacă vrei să treci de la blestem la binecuvântare, este să mergi la persoana potrivită. Cum noi înțelegem asta în lumea naturală. De exemplu, m-am dus joi să schimb roțile la mașină. Nu am mers să-mi schimbe roții la mașină, am mers la dentist. Și am zis la doamna doctor Tripan, vă rog să-mi schimbați roțile la mașină, că cred că ați fi mai bună. De ce nu am mers la dentist să-mi schimbe roții la mașină? Nu-i persoana potrivită. Dar ce? Adică, nu-ți place de doamna doctor? Mă, îmi place de ea, e, e de treabă, mă ajută, dar noi pentru am mi schimba roții la mașină. Poate ar, bă ar băga chestia în roț, m-ar face găuri în roț. Nu-i pentru a schimba roții la mașină. Când am mers iară, când am mers la, la de, mă durea dintele, n-am mers la mecanicul auto. au rezolvă problema dinților. Dar ce ai ted cu mecanicul auto? Nu-i băiat bun? Bă, hai, e super băiat! E super, mă înțeleg, cu el. Dar problema e că nu-i nu persoana potrivită. M-am dus când am avut probleme cu dinții, am mers la dentist. N-am nimica cu mecanicul. Foarte fain. Dar fiecare persoană e pentru are un rol un Problema cu tineri este că ei merg, unii recunosc că au o problemă, nu? A problema lor că la persoana greșită. Asta e problema lor. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vouă. Mergi la persoana greșită. Și asta, asta face o mare greșeală. E ca și cum te dor ochii, te dor ochii, nu mai vezi bine cu ochii și mergi la instalator. Aneai instalator, vecinul de la trei. Nu mă văd așa bine cu ochii, nu rezolvi tu. Ce să facă? Să-ți dea curanga în cap? Ce să facă instalatorul? Cum să-ți rezolvă? De, de, de ce te legi de instalator? E un bun. Știu că-i e băiat bun. Dar cheamă-l când ai probleme la instalații. Nu când ai probleme la ochi. Și ce fac tinerii? Să ajung la esență, să vă spun pe șlea. Tinerii au o problemă. Recunosc că au o problemă, am o problemă. Să zicem. Să zicem, Pornografie, secund confruntă puternic cu pornografie, recunosc că am o problemă, la cine merge el? Și nu am nimic a împotriva partenerul de rugăciune, trebuie să, ne, trebuie să ne rugăm unii pentru alții, îți de acord. Dar, când ai nevoie de un cineva să-ți rezolve problema aia, nu mergi la, mergi la prietenul tău. Prietenul tău îi bea fain, îmi place de el, dar problema lui e că nu-i persoana potrivită pentru problema asta, de Pentru că s-ar putea și el să se confrunte cu aceeași problemă. Și ce-ai făcut? Tu spui, am probleme cu pornografia și eu. <răși> și ce-ai făcut? Ție-ți trebuie pe cineva care îi deasupra probleme. Numai ăla care îi liber știe să spună cum îi să fie liber. Nu mergi la unul care e legat și spui și lui, eu sunt legat, și eu sunt legat. No, vă simțiți mai bine și faceți un grup legații. Facem un club, noi, ne întâlnim, noi toți suntem legații. Și se strâng prieteni în jurul și... Mergi la, mergi la persoane greșite. ști mine de ce nu se rezolvă problema? N-ai mers la persoana potrivită. N-ai mers persoana potrivită. Și n-au nimic cu prietenii tăi. Foarte distrezi fain cu ei. Dar nu-s persoana potrivită să mergi cu problema ta uneori. Trebuie să fii o persoană și David zice foarte fain într-o... și pute să nota asta, mi se pare foarte tare. David zice în Psalmul 61 cu 2, du pe stânca pe care nu pot ajunge căci este prea înaltă pentru mine. Adică eu nu pot, du-mă du tu pe stânga pe care eu nu pot ajunge, eu de mine nu pot, că e prea înaltă. Ideea e următoare, du-te la cineva care are problema asta sub picioarele lui, deja e liber, pentru că o să-ți poată să spună și ție. Cum mergi la unul care și el are celelalți probleme? Cum te poate ajuta el? De exemplu, copiez la toate examenele. Nu-ți place să înveți. Mai bine să faci fițuici, le-ți din gură, din urechi. Ai tu ai tu sistemul tău. Și mergi la unul, ar vrea să scapi. Încă recunoști că ai o problemă, tu, tu o să-ți dai seama că tu o să fii dentist și nu ai învățat nimic, că tot e copiat. Și o să-ți dai seama că bă, poate nu-i bine. Și mergi la colegul tău, prietenul tău, care vă rugați în preații, prieten, fain, îi spui și tu, bă, și eu copiez. Mă super. Cu ce te ajută el pe tine? Care e în același problemă și el? Doi orbi se conduc împreună Unde merg doi orbi? Trebuie să mergi la unul care vede Amin? Și că ține minte, nu destul să recunoști că ai o problemă Că avem tineri care trec de prima fază Ok, am o problemă da, recunosc, Dar merg la persoană greșită Să vezi Du-te la cineva care îi deasupra probleme care deja problema-i sub picioarele lui El o trecut dincolo Știi cum e? e ca și cum ai merge și ai cere sfaturi Uh, auzi, cum e să câștigi o medale de aur la Olimpice? Și mersi la cineva care o alergat la, la, la Ghibu, la, în, în curtea școlii. Cum o să? El niciodată nu a câștigat. Cum vrei să-l spune el? Du-te la cineva, du-te la Sobo, îmi trebuie pe ea. Ia un interviu cu ea. Uh, cum ai reușit să câștigi medale? Uh, o să-l spune. Persoana potrivită, asta e foarte important, persoana potrivită. că vrei să rezolvi problema persoana care e mai spirituală ca tine, persoana care vezi că ar putea să zică ceva ar avea o greutate și oamenii care, eu citesc autobiografii despre oameni care au reușit în viață și în business și în ăștia au oameni care o știu la cine să meargă au știu la cine să meargă voi ați auzit probabil de John Maxwell în conducere, sunt cărțile le găsiți în, la Diverta unde vreți vă le găsiți cărțile lui pe internet el când au început, au zis că la cine să mă duc, la cine are succes o să aflu toate ideile. Și au luat și o sunat pe fiecare păstor de la biserici mai mari, oameni care conducea organizațiile, aș vrea să am un interviu cu tine de jumătate de oră, să te plătesc 100 de dolari pe interviu, jumătate de oră întrebăie. atât Și au mers pe la fiecare și au pus a avut un set de întrebări, pe fiecare întrebea întrebările și au învățat de la oamenii care au reușit ceva. Persoana potrivită. Dacă vrei să reușești în business, nu merge la ala care niciodată nu a început în business. O să spune el cum începi business. Nu-i așa? Ce să spune despre cum încep un business? Sau vrei să fii profesoară, mergi la cineva care e în gimnastică. Tutela persoana potrivită. I Am înțeles cu a doua pas. Dar este foarte important. După ce recunoști că ai o problemă, e persoana potrivită. Și avem lideri în biserică care îi ajutăm și stăm alături de ei persoane care vrem să crească ca oameni la care tu poți să mergi liniștit când ai aceste probleme. Interesant este că oamenii spunea despre țara asta, poți să pui versetul respectiv, 2 împărați 19 cu 19 cu uh, no, nu, 2 cu 19 spune așa uh, și țara este stearpă, apele sunt rele și țara este stearpă punctul numărul 3 este acesta vei fi neroditor până ai ceva rău în inima ta vei fi neroditor până ai ceva rău în inima ta apele sunt rele țara este stearpă de ce țara este stearpă nu mai, nu mai aduce roade pomii nu mai coac poamele nu se duc sarcinile până la capăt de ce? de ce se întâmplă chestia asta apele sunt rele Apele sunt rele. v mai dat din proverbe acel verset care rămâne pentru mine foarte important. Păzește-ți inima mai mult decât orice căci din ea este zvoarele vieții. Și am văzut tineri care o lăsat în inima lor amărăciune, neiertare, pică, lăținută în inima și așa toate o trăvi. Și am văzut cum i-au distrus Și nu fost să mă uit la viața lor acum, nu au reușit nimic Pentru că au rău în inima lor E rău Și nu o să fi niciodată productiv, nu o să fi roditor Cât timp nu rezolvi problema aceea a răului din inima ta De-aia spune Birea, păzește-ți inima mai mult decât orice Mai mult decât casa ta, decât mașina ta, le-a poți să le pierzi Dacă intră o travă în inima ta Căci din ea este zvoarele vieții Și tot ce iese, fie atent, din inima ta, dacă e otrăvită inima ta, iese o travă. Și după aia, fără să-ți dai seama, oamenii nu o să mai vrea să stea lângă tine, nu o să mai vrea să vorbească cu tine, pentru că nu mai le place, pentru că numai o travă arunci afară. Nu o să mai vrea să te cheme, să te trece, să ieșiți în oraș. De ce? Pentru că nu le place să vorbească cu tine. Arunci o travă peste tot. Vorbești numai de rău. totui despre rău. Tot ai o critică la toată lumea. E problema inima Pentru că ce se întâmplă la un izvor este e o travă aia care e în inima ta și apa aia curge pe la o travă și o trăvește tot. Din inimă este izvorul vieții. Și un pic de amărăciune, un pic de ai ținut acolo neiertare, o ți acolo în inima ta și viața ta, vă să de seamă, devine neroditoare pentru că izvorul e spurcat, e otrăvit. Și de-aia Biblia spune Și ce spunea David în rugăciunea lui? Zidește în mine o inimă? El știa importanța asta. Și știți ce interesant este că de multe ori eu nu am ar place să mă duc și să facă așa cum fac doctorii o tomografie. Să facă exact ce-i problema. Mi-ar să facă o tomografie a inimii fiecarea. Dar nu pot. Numai Dumnezeu poate. Biblia spune că el se uită direct la inimă. El știe ce-i inima, el îți face rapid o tomografie. Puff mi-e problemă, problemă mi-ar place să pot să, să, să te chem un birou să-ți facă o tomografie a inimii putem așa încerca în timp ce vorbești și să te pun întrebări să-mi dau seama dacă e ceva în inima ta și-mi dau seama când, când aud pe oameni că vorbesc de rău pe alți oameni dacă ceva nu e ok în inimă că nu, bârfa nu iese dintr-o inimă curată nu iese când auzi că cineva vorbește de rău pe altcineva Să nu credeți că inima aia e curată. Nu, pentru că bârfa nu este dintr-o inimă curată. Este dintr-o inimă otrăvită. Care o lăsat fără să-și dea seama, o travă în inima ei. Ci dragostea Biblia spune că crede totul, nădăjdește totul. Nu-i așa? Dacă ai dragoste în inima ta, altfel vei vorbi. de David se roagă, zidește-i în mine o inimă curată. Pentru că din inima ta iesi zvoarele vieții Prea mult timp te-ai te, păzit contul tău Ți-ai pus o parolă puternică la contul tău Știi cum scrie la parolă? Strong, very strong, very, very, very strong Ai acolo moș Crăciun cu plete d'albe Parola, unii dintre voi Oh, de unde știu? Și ești foarte, foarte păzit pe contul tău pe Facebook Dar inima ta nu-i păzită Și ce ai rezolvat? de trebuie să ai grijă ce la să intre în inima ta Ce cuvinte auzi? Pentru că s-ar putea să intre în inima ta. Și dacă cineva îți face ceva rău, Fără poate nu se gândește, vine și spune oa ce naște păstă Chiar te-o jignit. Nu știu, nu a fost în duhul, a fost în fire, nu a fost căluzit de două Sfânt, e clar. Tu, dacă tu ții neiertarea aia, îți faci numai ție rău, că tu ți-o ți trăvești zvorul inimii tale. Și tu ești rănit. Știți ce se întâmplă când ești rănit? Rănești pe alții. Uitați-vă voi la oamenii care sunt ucigași, care sunt pedofili, uitați-vă voi la copilăria lor. Păi au fost ei ori fost răniți de familia lor și ce fac ei acum? Rănesc pe alții. Uitați-vă! Pentru că e o travă. Și Dumnezeu vrea să spun astăzi, dacă vrei să vrei ca să fii din nou roditorul, vrei din o ca țara să rodească tu ca persoană să reușești să împlinești visul pe care Dumnezeu îl are cu viața ta, poate să rezolvi problema inimii. Pentru că de aici vine izvorul. Aici vine de aici țășnesc izvorul de apă vie. Asta e al treilea punct. Al patrulea, penultimul. Îmi place de oamenii ăștia că oamenii ăștia or vrut o schimbare. Și bațrul este dacă dacă vrei schimbarea blestemului, va trebui să te lupți pentru asta. Adică chiar trebuie să vrei asta. Perfemarea respectivă într o cetate ca Jerihonul, găseai pe Elisei, unde Elisei pac pac angăzit. Imaginați-vă o societate în care nu erau mașini, nu erau telefoane. Astăzi vreau să dau de Vlad. unde este Vlad Coste. Dar să zicem că astăzi te găsesc ușor. Hai să zicem că luni, vreau să te găsesc. Unde Unde este Vlad Coste? Cum dau de el? Păi dacă am numărul lui de telefon, foarte fin dau de el. Dacă îi noi e în rețea, noi e acoperiți, nu știu unde e pe munte, greu dau de el, n-o să îl găsesc. Dacă chiar vreau să l găsesc, o să sun prietenii lui să mă, știți unde o plecat Vlad Coste? Oamenii ăștia nu dintr-o dată o dat peste Elisei. <laughs> Elisei, dacă tot ne-am întâlnit. Hai să spun despre apele <laughs> cetății noastre. lor or căutat. Hai că s-au luptat pentru asta. A auzit că este un om al lui Dumnezeu care o vene de aia în cetate. noi zic că noi, noi chiar vrem să schimbăm blestemul. Va trebui să te lupți. Va trebui chiar să te lupți. Să schimbi blestemul în binecuvântare. Va trebui, va trebui să va trebui să, să fie o dorință inimitală, să vezi să-ți vezi viața ta roditoare, să vezi că tu ești productiv, să vezi că realizezi ceva, va trebui să te lupți pentru asta, nu va fi ușor. Să caute pe Elisei n-a fost ușor. O bătut din casă în casă, n-a zis pe un om cu barbă, nu. Am văzut pe unul, mers, nu ești tu, e altul. Până l-a găsit, pentru că Elisei nu stătea pe stradă și no, cine vine la mine? Îl chemau oamenii, hai la mine în casă. Păi intra la cineva acasă, păi îl chema altul, nu vii și la mine acasă. Cum mai găsești? E de oamenii ăștia găsit. Pentru că au fost gata să-l caute. Au lupta pentru asta. Mă, dacă l-am găsit pe omul ăsta, omul ăsta face minuni, mă. Este omul lui Dumnezeu, prorocul lui Dumnezeu. Trebuie să, trebuie să ajungem la el. Ce interesant este faptul că, așa cum dacă tu nu vrei să te lupți pentru asta, există un dușman care știe ce potențial ai tu. Dumnezeu când, te, când înainte să te nască, El a, a știut cu ce trebuie să te înzestreze pe tine, adineul tău spiritual, divin de la Dumnezeu, și diavolul de multe ori vede mai mult potențial în tine decât vezi tu. Și El vrea să distrugă acel potențial. Și cât timp tu nu ești roditor, El e foarte mulțumit. Cât timp inima ta e otrăvit, El e super mulțumit că nu ești roditor. Așa că trebuie să înțelegi că există un dușman care vrea să fie neroditor. E chiar vrea să fii neroditor, chiar vrea să nu realizezi nimic din ce Dumnezeu a pus în tine să realizezi. Și tu trebuie să te lupți ca să realizezi, că tu trebuie să te lupți dacă vrei să schimbi blestemul acesta, pentru că blestemul nerodirii e un blestem. Faptul că nu ești roditor, nu realizezi ce ai fost schimbat să realizezi, ești, ești blestemat. Și cinci. Pentru a inversa blestemul trebuie să devină povara personală. Nu poate fi doar a noastră. Vrem ca tineretul nostru să nu mai fie blestemat ca grup. Trebuie să fie ceva personal care tu te lupți și tu iei povara asta și nu te oprești până când rezolvi problema asta. E personal. Ști când de multe ori, filme îmi place mult la un moment dat se bat, nu știu ce, și zice actorul principal, ok, now it's personal. V-au aminte de remarse așa din filme? Adică până acum, ok, era, era polițiștii împotriva acelor hoților, nu știu ce, și când îi face ceva lui, ok, now, e personal. Când se leagă de ceva de-a lui, mă înțelegeți? Țineți minte filmele de așa? Deci, now e personal. Așa, Prece dincolo de faptul că e polițai, acum e o problemă personală. Așa aș vrea să înțelegeți problema asta cu blestemul în viața ta. Faptul că nu ești roditor, nu realizezi. E, e, trebuie să vezi că e, acum e personală chestia asta. Nu-i numai noi ca generație, numai noi ca tineret, vrem să fim roditori, vrem să creștem, vrem să aducem roade în Împărăția Lui Dumnezeu. Trebuie să vezi că tu, personal, tu vrei să transform, blestemul ăsta în, în binecuvântare. Și știi ce interesant este faptul că omului Dumnezeu, că mergi la persoană potrivită, persoană potrivită și mergi la omului Dumnezeu, omului Dumnezeu e călozit de Duhul lui Dumnezeu. Și foarte interesant cum le spune oamenilor care au venit, facem rost de niște sare. Ce spunea Iisus de noi ca și creștini? Zicem, sarea pământului, vă dați gust. voi dați gust. Dar dacă sarea își pierde gustul, la ce mai e bună? Și pune-ți-mă niște sare în blid. puneți ți mă niște sare în blid. Și fiți atenți ce e interesant. și unde merge el, omul lui Dumnezeu? Nu merge și aruncă în râu sarea. Câți dintre voi ați fost la izvorul Crișului? Cum e spre Cluj, este o localitate, izvorul Crișului. Și este de unde exact izvorește Crișul. Câți ați fost? Câți ați băut apă de acolo? Eu ridic și eu cu mândrie mâna Că am băut apă din izvorul crișului N-aș bea de aici din criș Dar de acolo e ok Că e chiar izvorul Și ce a mers omului Dumnezeu Elisei Ca să rezolve problema otrăvii Uitați-vă în versetul 21 Apoi s-a dus în 20 A spus aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el Și i-au adus Apoi s-a dus la izvorul apelor Și a aruncat sare în el Și a zis așa vorbește Domnul Vindec apele acestea. Nu va mai veni din ele nici moarte, nici stârpitură Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care le stise Domnul. Iată cum a ajuns niște ape de la blestem. A fi o binecuvântare. Și acele ape au fost o binecuvântare pentru copace care au fost în zonă, pentru oamenii care locuiau în zonă, pentru orice plantă care era în zonă. De la blestem, la binecuvântare. Omul lui Dumnezeu a mers direct la izvor, la rădăcina problemei. De multe ori, și nu sunt potriva psiologilor, consilierilor, dar de multe ori tratează problema pe doare capul, Ia, e, e problema roadelor. Și nu de multe ori n-au cum puterea lui Dumnezeu poate să meargă la rădăcina problemei. De-aia știi ce e fain? Poate să vii la Dumnezeu și Dumnezeu poate să meargă exact la izvor, unde e problema. Doamne, vreau să fiu din nou roditor mi pus în casa ta, Doamne, parcă n-aduc rău, parcă nu realizez. Și îmi dau seama, e, e un blestem. Și când vorbesc despre blesteme, sunt tot felul de blesteme, blestemele păcatelor, blesteme, nu mai intru blesteme generaționale. De exemplu, sunt unii care se uită în, în urmă și tata lui o divorțat, bunicul lui a divorțat, străbinicul lui o divorțat, stră, stră, stră, bunicul a divorțat, e blestem generațional. Ei, dar tu vezi ce e fain, că tu poți rupe orice blesteme, generaționale, blesteme ale păcatului, orice blesteme în care o veni peste tine, poți să le rupi. Ce interesant să citeam din proverbe, și știți că atunci când Dumnezeu o duce în calea ta pe cineva care e un, un sărac, și când tu îți închizi ochii în fața săracului, care Dumnezeu l-aduce în inimă spune pe inimă să faci ceva, tu îți închizi ochii, El spune că ești nepădit de blesteme, știați asta? Hai vă citesc. E foarte interesant. Așa ușor pot veni blesteme peste tine și ai nevoie ca să le transformi bine cuvântare, Dacă mergeți în proverbe, să vedeți că e interesantă. Cine dă săracului nu duce lipsă. Proverbe 28 cu 27. Deci cine dă săracului nu duce lipsă. Cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Așa că blestemele vin pe tot, în, tot felul de, în tot felul de feluri. De-aia trebuie să știi cum le transformi în în bine cuvântare. Și blestem este atunci când nu mai eșe roditor, când stagnez, mai rău, mergem în spate. Primul lucru este să recunoști că ai o problemă. Eu vă spun din umblarea mea, în umblarea mea ca și creștin, în momentele și în perioadele în care am avut o problemă, mă luptam cu un păcat, nu eram roditor. O spune zice, până când am mers, am recunoscut problema mea și am mers la persoana potrivită, am plâns, am recunoscut, am primit deliberare, am început din nou să fiu roditor. Nu vei fi roditor până când nu faci chestia asta. Vei fi blestemat. Blestemat înseamnă nu aduci rod. Ești blestemat. Nu aduci rod. Nu produci nimic, nu mă consumi. Nu produci nimic. Dumnezeu vrea să fii roditor, Dumnezeu vrea să împlinești planuri care le are cu viața ta. Așa că primul lucru este să se recunoști că ai o problemă. A doilea e să mergi la persoană potrivită. Amin? Așa că aș vrea, noi, nu știu cum a fost și ne apropiem, ultima seară oxigenă, nu știu cum a fost anul ăsta 2010 pentru tine. A fost productiv, ai înainteat în lucrarii, ai fost roditor în umblarea ta, vezi roadea a ceea ce ai făcut. Eu vreau te pregătesc pentru anul, se termină. Mai este încă câteva, mai poți să faci ceva schimbări. Dar urmează un alt an. Și e ultima șansă să vorbesc doar vouă, oxigen. Sunt peste 19 ani. N-ați dori să să ajunge să fiți mai roditor. Uitați-vă la 2010. ați Aveți roade sau nu aveți roade? Pentru că Dumnezeu vrea să aveți roade. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Că își despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dumnezeu să ai eroade, Vrea să, să produci Vrea să vadă că ce ești în el Aduci roade Se vede că ești un copil al lui Dumnezeu Vorbesc voua Mi-ar place ca toți să fim un tineret Care aduce roade Dar trebuie să devină problema ta personală Să spui oh, it's personal now. Eu vreau să am roade Nu numai noi ca tineret Eu personal vreau să fiu mai roditor Eu personal vreau să rezolv probleme Recunosc că am o problemă Vreau să la persoană potrivită. Vreau ca puterea Lui Dumnezeu să vină direct la izvorul, la unde-i problema. Să fie eliberat. Ca din nou să fie o binecuvântare. Când merge într-un grup, să le placă la grupul respectiv că ești acolo. Să aduci binecuvântare. Amin? Haideți să ne rugăm. Tatăl în ceru, îți mulțumesc pentru seara asta și îți mulțumesc, Doamne, că dorința inimii tale este ca fiecare dintre noi să fim roditori. Și mulțumesc pentru pasajul acesta în care ne-ai învățat, Doamne, cum au reușit acești oameni din Ierihoni să transforme, prin puterea Ta, acele ape care aduceau moarte în cetate, să le transforme în ape care aduceau viață, care aduceau, înainte aduceau moarte, acum aduceau viață. Doamne, să mulțumesc că fiecare tânăr care e aici, Doamne, odată ce auzit, mă rog ca să știe cum să-l aplice în, în viața lui, pentru că mesajul ăsta e un mesaj practic, e unul care tu aștepți ca fiecare tânăr de aici să să, să, învețe, să învețe cum să fie roditor, cum să scape de blestemul din viața lui și să ajungă să fie binecuvântat cum să ajungă de la blestem la binecuvântare, pentru că dorința ta este ca noi să fim binecuvântați dorința ta este ca noi să fim amenea, roditori și o binecuvântare, nu numai pentru familia noastră, pentru biserică pentru orașul nostru, asta dorește de la noi, să ne facem o binecuvântare Când zice, stai și te gândești, aș vrea să te gândești, dar nu cumva, nu cumva ai, ai un blestem și ești blestemat, nu ești roditor, pentru că ai o problemă și te lupți de mult cu problema aia și ani de zile și nu ai mers la persoană potrivită până acum. Am mers la alte persoane. Ai făcut, poate unul din alte exemple, mi-era în loc să mergi la dentist, am mers la mecanic și trebuia să mergi la dentist. Așa ca Duhul Dumnezeu să-ți să vorbească, mai mult decât am putut eu spune în cuvinte și ce am putut eu descrie. Să înțelege inima Lui Dumnezeu pentru tine. Are un destin cu viața ta. Vrea să fii roditor, vrea să aduci roade în împărăție. Dar trebuie să scapi de starea asta de blestămat. Trebuie să scapi. Trebuie să te lupți tu. Trebuie să fie povara ta. Să vrei binecuvântarea, să vrei să fii binecuvântat. Te dai seama că există neiertare, există ură, există față de cineva, față, față de biserică. Nu știu față de șeful tău. Mă rog ca Duhul Lui să-ți vorbească astăzi, să-și să lucrezi adânc la inima ta. Să pună sare la izvorul acolo. Și apele să fie întoarsă în binecuvânt. Și să învăț să spozești inima înainte, mai e să la cum ar fi. Am vore să te de viețe. Așa să vorbești tu, Dulce, se vede deja tu să fie dacă cumva este cineva aici. Și știu că să au probleme care să le rezolvi. Puterea ta o poate rezolva aceste probleme seara asta. Mai să meargă. Puterea ta poate rezolva orice probleme seara asta ce stai și te gândești la nu poate n-ar trebui tu să recunoști că ai o problemă în seara asta aș să întreb dacă este cineva în acest loc și vorbea Sefi despre viață după moarte și faptul că odată ce murim dacă nu l-ai primit pe Iisus în inimă Biblia spune că nu ești copil al lui Dumnezeu vei, vei merge în iad pentru că n-ai primit viața veșnică Biblia spune că plată păcatul este moartea dacă ai păcătuit meriți moartea dar Iisus s- a venit pe pământ și sărbătărimi venirea Lui în câteva săptămâni, ca El să moară pentru tine. Numai ce trebuie să faci tu este să crezi în El, să crezi că a murit pentru tine și să-L urmezi toată viața ta. Asta e ceea ce trebuie să faci. Și Bila spune că aceia care cred în El primesc viață veșnică. Nu poți doar să crezi în El și să nu-L urmezi pe El. Merg împreună. Crezi și-L urmezi. Crezi și-L urmezi. Și dacă ești în această seară aici și nu, tu dacă s-ar întâmpla să se întâmplă ceva în seara asta și am murit cu toții, tu nu ești sigur că ai în cer. În seara asta aș vrea să mă asigur că și tu ai această siguranță și ce pot să faci este, poți să te rogi următoarea rugăciune prin care te predai lui Dumnezeu. Lăviți pe El să vină în inima ta și spui Doamne de azi la te voi urma pe tine, cred că ai murit pentru mine, pentru păcatele mele. Vreau să te urmesc pe tine. Dacă iese cineva aici, aș vrea, să, aș vrea să iau timp din programul acesta să mă asigur că fiecare dintre noi avem această siguranță. Că dacă se întâmplă ceva, tu voi merge în cer. Vreau, asta e o problemă în care trebuie să o rezolvi. Siguranța ta veșnică. Viața asta e scurtă, trece repede, dar asta e siguranța asta veșnică. Unde mergi după ce moare? Și nu numai atât, dar pe acest pământ. Să fii cu Iisus. O viață cu Iisus, o viață incredibilă. Este o aventură cu Dumnezeu care... E incredibil că de e să fii un copil al Lui Dumnezeu aici pe pământ, să-L urmezi pe el. Nu numai pentru viața veșnică, pentru viața aici pe pământ minunată și binecuvântată. Nu, nu, fără probleme, pentru că avem probleme, dar Bine spune că îndrăzniți, eu am biruit lumea. E altfel când treci prin probleme cu Dumnezeu de mână. Șa că vreau să întreb, dacă este cineva aici și nu ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu, nu l-ai făcut pe Isus Domnul și Mântuitorul tău personal, nu ai decis să-l urmezi. Nu a fost nici o zi când ai cași sebi cumă, zi după pus mărturie, nu a fost o zi în care tu ai decis să-l urmezi pe Isus. Vreau să îți dau această șansă, să mă rog împreună cu tine. Noi toți ne putem ruga împreună cu tine. Majoritatea de aici am luat decizia asta, pentru că știu căs de aici în 10 ani, și știu că majoritatea au luat. La chestia de aici în seara asta, n vrea să pleci din acest loc fără să ai șit această posibilitate, să te întorci la Dumnezeu. Så-Lu urmees pe El. Pocåința. Pocåința e Ikea, pentru că e o întoarcere de la păcatele tale de tog somn la Dumnezeu. 180 de grade. de pe drumul pe care mi erai până acolo. Totul se schimba. Ester pregåtit ca totul să se schimbe viața ta și vrei să mă rog împreună cu tine. Dice, nimeni nu s-a un tajor. Få-mi un semn mâna și eu mă voi pentru tine. Este cineva sale vrei să te întoarce la Dumnezeu astăzi? Este cineva? Este cineva, este A doua chemare Pentru ce care în seara asta Să dă seama Că au o problemă Și eu să mă rog pentru tine Că atunci, Domnul, să te ajute Să mergi la persoana potrivită Dacă până acum n-ai rezolvat problema aia De tine singur, e clar, ai nevoie de ajutor Dacă ai încercat de tine singur ai mers la... Și n-ai rezolvat-o Înseamnă că trebuie să mergi la altcineva După ajutor e, e absolut clar Dacă vezi că apa încă e tot amară Ai merg la prietenul tău, apa e tot amare. N-ai rezolvat problema, trebuie problema mea, tre o duc și... Vreau să mă rog pentru tine, că Domnul să-ți dea înțelepciunea cine să mergi. Pentru că va fi cheie. Trebuie să mergi la un om al lui Dumnezeu care să aibă soluția din partea lui Dumnezeu pentru problema ta. Un om care o trecut peste problema asta. Așa că vreau să mă rog pentru tine, moți, e alrăchește nicioamu. Aș vrea să mă rog pentru tine, ca Domnul să te ajute și vrei ca să te lupți cu această problemă? Vrei să te lupți ca să fii roditor? Dumnezeu, ți-o vorbi ție. Poate să fie o chestie mică, poate să fie... E, nu, nu știu cât de mică și că sau cât de mare e o travă. Ați să dea seama ai o problemă. Ați să dea și ei vrea să rezolvi. Așa cu toți ne ridicăm în picioare. Ce aș vrea să... Uh, și vrea să fac o chemare. Și aici... Aici îi pasul, pentru că întrebarea e... Ăsta e primul, ăsta e cel mai greu să le cel mai greu cel mai greu har fost for mine å må du la dent i å spune «au probleme! «au probleme! «øy, jeg vrea, vreau å må mă rog for tine for jeg tror jeg tror jeg Lui Dumnezeu jeg tror jeg det er te ajutte